59. Застебніть ремені безпеки Ми з Ньютом, Геллоу, Кросбі та кількома незнайомцями сиділи в барі, коли Сан-Лоренцо з'явилося серед моря перед нами. Кросбі розповідав про писантів. «Знаєте, що я називаю писантом?» «Я чув це слово, – сказав я, – але, очевидно, воно не викликає в мене таких емоційних асоціацій, як у вас. Кросбі був уже добряче на підпитку, і, як це притаманно, всім п'яним, вважав, що коли говориш дружелюбно, то можеш бути відвертим. Отже, він дружелюбно та відверто заговорив про зріст Ньюта. Цієї теми доти ніхто в барі не торкався. «Я не маю на увазі таких малюків, як цей». Кросбі повісив руку, товсту, мов окіст, на плечі Ньюта. «Писант – це якийсь різновид мурахи, крихітної та в'їдливої. Але чоловіка робить писантом не зріст, а спосіб мислення». Мені доводилось бачити хлопців у чотири рази вищих за цього малого, але вони були писантами. А ще я знав коротунів, може, не таких маленьких, як ось цей, але досить малих, їй бо, Проте я назвав би їх справжніми чоловіками. «Дякую», – сказав Ньют люб'язно, навіть не глянувши на важку руку на своєму плечі. Мені ще не траплялись люди, які б уміли так спокійно зносити принизливі фізичні вади. «Я був у захваті». Ви ще сказали про писантів. Нагадав я Кросбі, сподіваючись, що він позбавить Ньюта від надмірної ваги своєї кінцівки. Так і вийшло. Кросбі вирівнявся. «Ви ще не пояснили нам, що таке писант?» – сказав я. «Писант – це той, хто вважає себе розумнішим за всіх і ні за що не стане тримати язика за зубами. Про що б мова не йшла, він почне сперечатись. Скажеш, що тобі щось подобається. Він неодмінно доведе їй, бо що ти помиляєшся». Писант не пошкодує зусиль, щоб ти постійно відчував себе бовдором. Щоб ти не казав, він завжди знає краще. Не дуже приваблива особистість, зауважив я. Моя дочка колись намагалась вийти заміж за писанта, похмуро сказав Кросбі І вийшла. Я розчавив його, мов хробака. Кросбі вдарив кулаком по стійці бару, пригадавши слова та вчинки того писанта. Хай йому грець. Ми всі ходили до коледжу. Він знову витріщився на Ньюта. Ти в коледжі був? «Корнел?» – сказав Ньют. «Корнел!» – радісно вигукнув Кросбі. «Боже мій, я теж учився в Корнелі!» «І він також!» – Ньют кивнув на мене. Три учні Корнелу в одному літаку. Розчулося вся Кросбі, як же було не відсвяткувати таку гранфалонську подію. Коли ми дещо принишкли, Кросбі спитав Ньюта, чим той займається. «Працюю з кольорами. Стіни фарбуєш. Малюю картини. Ну, такої!» – пробомотів Кросбі. «Займіть свої місця та пристігніть ремені безпеки, будь ласка», – попросила стюардеса. «Ми наближаємося до аеропорту Монсано, міста Болівар, Сан-Лоренцо». «Тьху, чорт!» – сказав Кросбі, глянувши на Ньюта. «Заждіть хвилинку. Я раптом згадав, що десь чув твоє прізвище. Чув раніше». «Мій батько був творцем атомної бомби». Ньют не сказав, що Фелікс Гонікер був одним із творців. «Він сказав, що Фелікс був єдиним творцем». «Це правда?» – спитав Кросбі. «Чиста правда». «А мені здається, там було щось іще», – сказав Кросбі. Думати йому було важко. «Щось про танцівницю». «Панове, нам час повернутися до своїх місць», – сказав Нют, злегка насторожившись. «Щось про російську танцівницю». Кросбі вже був п'яний як чіп і не соромився міркувати в голос. «Було в газеті, читав. Ця танцівниця, мабуть, була шпигункою». «Будь ласка, джентльмени», – удруге сказала стюардеса, – «ви мусите повернутися до своїх місць та застебнути ремені». Ньют глянув на Г. Лов Кросбі невинними очима. «Ви впевнені, що прізвище було саме гонікер. Для того, щоб виключити можливість помилки, він повторив для Кросбі ім'я по буквах. «А може я щось наплутав», – сказав Г. Лов Кросбі.